Azaroak hogeita zorzi ditu gaurko honetan aste azkena da eta hau berrion albistegia duzue berriosarriarritiaren albiste, duzu, e berrio albiste emankizunan, gaurko kontu batekin hasiko dugu gaurko kontakizuna, berrio osalku udalak ohiko osoko bilkura eginen baitu. Arriatsalde honetan hainbat mozio eztabadatuko dira bertan, besteak beste desjabetzen edo etxe kaleratzen aurkako bi PSNek aurkeztutako beste bat, oin arrizko osasun etxeei eta larrialdiei buruzkoa, Eta emakumeen aurkako indarkeriari buruzko azken mozio bat, gaur bertan izanen da osoko Bilkura esan dugun bezala, beti bezala herriatsaleko seierdietan udaletxeko areto nagusian. Eta gaur ere baina goiz partean tokiko itunei buruzko jardunaldia egginen da, Berriozarko udalean e, Goizeko amaiketatik ordu bietara tokiko itunen jardunbide egokiei buruzko Elkar Trukerako jardunaldia eginen da kultur gunean. Jardunaldiaren elburua da kontziliazioaren eta erantzukidetzaren aldeko toki itzarmenen esparruan garatutako esperientziak eta jardunbide egokiak partekatzea Eta hause izanen da e, gitarauan. Goizeko amaiketan aurkezpena eginen dute Teresa Nagore, Ina Fiko Zuzendariak, Xabilasa, Berriozarko Alkateak eta Luis Castro Berdintasun saileko zine gotziak Amaika berriz Eba Isturiz berdintasun teknikariak Antsoa ingo udalaren esperientziaren Eta jardunbide egokiaren aurkezpena Eginen du Ama biterdi berriz Zizur nagusiko udalaren ikuspuntua Ikusializanen da Josu Irigoyen bertako Berdintasun teknikariaren eskutik Eta bukatzeko burlatako udalak hartuko duitza pakiduke Emakume entzako enpleguta jirreko Zuzendariaren ahotan Bihar berriz, Nafarroako erresumaren konkista izanen da izpide hemen berriozarrien Nafarroa bizirik elkarteak eta berriozarko udalak bi ekitaldian tolatu dituzten. Datu historikoen bidez, garai hartako Nafarren bizimodua eta sentimendua ezagutzeko aukera emanen digutenak. Lenik eta behin, maingurua ingurua eginen dute mila bosteundamabi Nafarroako eh, konkistak berriozaren izan zuen eraginaren inguruan. Bertan, Carmelo Urrea eta Javier Ilundainek parte hartuko dute ahriatxaleko zazpietatik aurrera kulturgunean. Bestalde, larun batean, ezkabako gazteluaren oroitarria inauguratuko dute goizeko amarrretan eta espeletako jauregian plaka bat jarriko dute eguerdiko amabietan. Bi ekitaldi hoietan parte hartzeko, itzordua goizeko bederatziak laurden gutxitan jarri dute lantzeluze frontoitik abiatuta. Eta datozen egunetako itzorduekin amaitzeko, Merkatarien elkarteak igande honetarako antolatu duen ekimen bat aipatuko dugu, El Mundo de los Muñekos izeneko ikuskizuna eskaineko dute, eta horri ez gainera, paillazoak eta aurabestiak ere izanen dira. Arriatxaldeko seietan izanen da hori, esan dugun bezala igandean, areto berrian. Gogoratu alaber, amaitze dela Euskara ikasteko bekak eskatzeko Epea. Azar baren hogeita amarrir arte zabalik egonen da e, beka hoiek eskatzeko Epea, beraz ostiral honetara arte. Eskaerak egiteko agiriak auzo zo eraman behar dira kale berri kaleko zazpigarrion zenbakian astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik ordu bietara. Eta honetan beka eskatu halko dute berri osagrien erroldatutako pertsonek, baita autonomoek eta egoitza soziala berri osagrien duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek ere. Argibide gehiago berriozar.es udal webgunean eskuratu ditzakezuen. Gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu berri egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa eta hause leherroburu nagusia upn politika baldintzatzeko bilduk elkarrizketak izango ditu ezkerriko alderdiekin hori nafarroari buruzko ba, leherroburu handiena edo garreantzitsuena. Bestelako kontuak ere, badakartza berriak Iñaki Gil San Sebastian enpresaria, hau da asfiko zuzendari nagusia kartzelaratu dute. Be, Euskalgintzan e, ba, beste albiste bat badakar berriak Euskal Herria irratiari lizentzia ematea ez dela legezkoa esan du Nafarroako gobernuak ara eta kirol kontuei dagokionez beste herri bat osasunak aurrera eginduko pan eta reala kanpora gelditu da. Diario de notizia sekere asfi hau zian Dakar bere lehroburu nagusira eta a, e, Iñaki Gil asfiko zuzendariaren hitzak aipatzen ditu. Ez dut euro bakar bat nere ganatu eta falta dena itzuliko dietek tuei horixe asfiko zuzendariak esaten duena. Eta e, Nafarroako gobernura begira, e, jarri da diario de notizia ondoko titularriarekin funtzionarioen abenduko extra ordaintzeko lege bidea aztertzen ari da Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoak egin duen bezala. Beste kontuena artean, leheru buru bat, ugetek, komisiones obrerasek eta enpresa buruen elkarteak, irurogeita bat milioi euroko diru laguntza publikoak jaso dituzte iruen artean eta azken 3 urtetan. eta azken e, lerroburu bat Iruñeko Alde Zaharreko liburutegia zabaldu dute ordutegi murriztagoarekin eta kudeaketari egindako kritiken artean Gara egunkaria hartuko dugu orain, eta hause, ba, egunkari horrek nabarmentzen duena, Nafarriari dagokionez, fiantzari gabeko kartzela ezarri dio asfiko, ezagri diote, asfiko zuzendari nagusiari. E, historia kontuak eta bueno, ba, oitura zaharriak e, e, gogora ekartzen dituen beste titular bat gara egunkarian, horreagak antolatu du Nafar Tarren Biltzarreren Amabos edizioa eta iruñera doa gara orain urrengo titularrearekin, etxabeen edo bajeren artean egun metroko aldea egon behar dela ezarri du iruñeko udalak bukatzeko, e, ba, eguraldiari begira, jarri da, e, lurra, iruñera eta gazteizera urbiltzen ari da, egun euritzu baten ostean. Eta egun kariei egiten diegun herripasoarekin amaitzeko Diario de Navarra hartuko dugu. San Saturninoko zubiak elurra ekarriko du Nafarroako eremu handi batera. Horixe, ba, Diario de Navarraaren edizio digitalak nabarmentzen duen leherroburua. Eta bestelako kontuen artean, hause, iruñeak pistadun gabonetako parkea izanen du Kirolak ere aipagai ditu. A, Diario de Navarrak osasunak kopako final zortzirenetako sailkapena lortu du. Eta bukatzeko lendikerea ipatu beste kontu bat, baina e, bestelako ikuspuntu interesgarri batekin. azfik hogeita bost euro kendu zizkion bizilagun komunitate bati itsakoren patrozinioa ordaintzeko. Eta e, egunkariak e, errepasatu ostean heguradiari buruzitzitza egiteko ordua iritsi zaigu. Honetan, lau graduko temperatura daukagu berrioz harrien, eguraldi hotza, eta badirudi alaxe jarraituko duela, bi eta zazpigradu harteko temperaturak izanen baititugu, egun osoan zehar, euria ere botako du, botadu goiz partean, eta indartxuago edo gogorriago eginen du datozen orduetan, eta baita aharriatxaldeko azken orduan ere. Hau seizan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago zen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. <gülüyor>